Вона хотіла сказати «хворий», але не сказала. Знала, що то не було для Максима секретом, але не хотіла про те йому нагадувати. Цур йому, може воно дасть, бог менеться. Вона швиденько кинулася до печі і заходилася поратися там, відкривши заслінку. А Максим дивився на її старовинний, такий стилевий святковий одяг, на її пишні, гаптовані рукави сорочки і збагнув. Та це ж вона вирядилась так, немов до церкви чи на велике свято, спеціально для сина і для свого чоловіка, що їх виглядала. Цілий день, а може вже й кілька днів отак, і сина, і чоловіка свого виглядаючи, ось-ось прийде, ось-ось застукає хвіртка, затупують ноги біля порога. Вона прибралася у свій найкращий одяг, яку багату надію але вони не йдуть. Максим дивився з замивування на цю матір, а перед очима йому встав його дім. «Іти, треба йти, швидко-швидко, поки не пізно», застукала наче молотом у тім'я тривожна думка. «Вони до неї теж прийдуть, вони там десь отак йдуть, а може вже й рачки лізуть, але ж лізуть». Мати насипала борщу і поставила його на стіл, Поклала картоплину замість хліба. Ложку, ніж. Присувайтеся. Їжте, ради Бога, прошу вас, їжте. Вибачайте, але що ж? От би горілки, але де? Нема. Нема хлопців, і горілки нема. Прошу ж. Стіл накритий білою-білою скатертиною. Максим не хотів їсти, але не хотів завдавати жалю цій бідній матері, тож присунувся. І взяв ложку. Але їсти все-таки не міг. Не тому, що борщ був недобрий. Ні, борщ був напевно добрий. Бо ж був звабливий своїм виглядом і жирний. Але дух їстівного ударив у ніздрі, і голова пішла обертом. Його раптом занудило, аж наче все всередині перевернулось, протестуючи з дикою якоюсь відразу до їжі. Він тримав ложку з набраним борщем, і рука йому тремтіла. Він її хотів стримати і не міг. Рука тремтіла від корчів усередині все дужче й дужче. Борщ розхлюпувався на білу скатертину, але він не бачив. На чолі йому виступив піт. Він аж сам здивувався, що то з ним діялося. Всередині, ніби хтось вчинив шалений протест. Проти його наміру їсти. Так він і не зміг не то проковтнути, а навіть і наблизити до рота того борщу. Потримав-потримав ложку, розхлюпав борщ, а тоді решту вилив назад у миску і безсило поклав ложку на стіл. — Не можу, — прошепотів, — спасибі вам і вибачте. Його страшенно нудило, і він ледве перемагав себе. Мати дивилася на нього скрушно, бачила, як взялося чоло його потом, і вже не настоювала. Лише промовила з великим жалем. — Борщі з курятиною, з курятиною, останню курку зарізала, може ж прийдуть. Сон такий мені снився, думала, що проти приходу їхнього. І закрила лице хусткою, перемогла себе, зітхнула. А може б ви таки з'їли, хоч трішечки? — але сказала це вже так, без настирливості і без віри, що справді треба той борщ Максимові їсти. Максим покрутив головою. Спасибі, велике-велике спасибі. В хаті було дуже натоплено, і через те голова Максимова особливо паморочилась, і всього його нудило. Він сидів, спершись ліктями на скатертину, і з усієї сили не давався впасти в крайність. Перемагав себе, як тільки міг. Гору брала втома і пропасниця. Він сидів у забутті і нічого не чув, лише дзвони у вухах, та бачив кольорові кола в очах. Ті кола, мов пухирі, надималися і лопалися, потім надималися інші і так само лопалися. І знову. Раптом Максим пильно подивився на скатертину, його враз охопив жах. По сніжно-білій скатертині, сповзаючи з його рукавів, посувалися вони, супутники. Супутники найбільших зрушень великої ери воїн і революцій. По сніжно-білій скатертині Максима огорнув жах. А що, як у мене тиф? І це такий гостинець цій матері. Він непомітно, але швиденько заходився збирати своїх супутників у пучку і встав. Він мусить йти, мусить. Мати бачила, як Максим хилитався на ногах, дивилася на його очі, знаючи, що він у гарячці, що він тяжко хворий, і кліпаючи вогкими очима, просила його нікуди не йти, вже лишатись тут, відпочити, видужити, бо як же вже так іти, га? «Ні, вона його не пустить! Ні, не пустить так! Тож гріх від Бога і від людей ганьба! Від людей!» Максим дивився на неї і не знав. «Як же ж і що їй сказати?» І тільки крутив тихо і рішуче головою, і дивився з посмішкою її в очі. А мати настоювала все гарячіше. Вона бралася рукою за гудзик його пальта. Вона вимагала лишитися і бути як вдома. Ось так... Не мовби, це вже її син тут. Максимовій голові було мулько, і серцеві теж. Тяжко йому було відмовлятися на такі слова. Ну як ти скажеш цій бідній матері, що ж ти не можеш, не мусиш, не маєш права? Добираючи у думці слів і способу вислову, Максим не знаходив нічого такого, що найпростіше б і найделікатніше полагодило б справу. Все вияснивши, тоді він раптом чисто інстинктивно, так ніби між іншим, спитав, зітхнувши і поволі розставляючи тяжкі слова. А чи тут часто їздять німці? Мати зів'яла, мовчки хруснула пальцями, подивилася здивованими-здивованими очима і зітхнула. Схилила голову, а Максим промовив «Мені треба йти». А промовивши, ще якийсь час стояв і дивився на неї, і думав, як і чим же її потішити. Думав про її сина і чоловіка, перенісся думкою до них десь на розпуття, у смердючі руїни, на розорані війною дороги, і думав. І так, думаючи про них, промовив сам до себе, заговорюючись від непритомності. «І ти, і ти, і ти» як і вони ідуть. О, так, ідуть. А як зупиняться, тоді вже не дійдуть. Мати не витримала і залилась буйними сльозами. Схилилася на бильці ліжка, впала на нього безсило ридаючи. А Максим стояв нерішучо. Ну що він, що ж він скаже цій матері? Він, о, такий, о. І він нічого не сказав, лише зітхнув тихо. Прощавайте і помалу, похитуючись, вийшов. Мати догнала його в сінях і залебеділа вслід. То ви ж хоч не йдіть шляхом, йдіть отак лісами, на обмин, щоб хоч тая погань вас не стріла. Хай вам, мати Божа допомагає і охороняє вас від усього злого. І не в силі дивитися, як тая напівскалічена людина робила останні зусилля, і не в силах допомогти їй, Заломила руки і заридала у сінешних дверях на порозі з віччою, що не може раптом людині нічим допомогти. За двором, зачинивши за собою хвіртку, Максим знову сів на лавочці насупроти сонця. Сидів і дивився на річку, що дедалі більше надималась. Він бачив, як ген збоку на льоду збилася купа підвід, що їхали льодом, Загналися аж сюди, насупроти села. І тепер їм треба було з'їздити на берег. Але як? Ні ліворуч, ні праворуч нема ходу. Люди бігали, метушилися, бо ще трохи, і під ними розступиться лід, і тоді вже буде по всьому. Людей опановувала паніка. Як з'їхати на берег? Ані сюди, ані туди. Вода! Вони міряли ту воду дрючками. І кричали стурбовано один на одного, мабуть, лаються та обвинувачують один одного в тім, що така глибока вода. Так, бо водиться, хоч ніхто з них, мабуть, утім не винен. А крига під тими людьми все дужче гороїжилась, надималась. Але яка символічна картина, га?